8. Роботи під куполом у мене повно. Оскільки я не прикріплений до жодного відділу, то кожні два дні мене відряджують туди, де потрібно виконати чергову, важку або брудну роботу. Я чистив кролючі клітини у сільськогосподарському відділі, заступав охоронцем на заміну у відділі безпеки, якось навіть заміщав секретаря маршала, коли той взяв відгул через хворобу. Як потім з'ясувалося, він намагався виготовити алкоголь у домашніх умовах, і спроба закінчилася плачевно. Такі призначення мені підкидає напівавтономна система, яка керує кадрами колонії. Але коли я отримую прямий виклик від командування, мене навряд чи попросять тягати коробки. Доведеться виконувати свою справжню роботу. А в чому вона полягає, мені чітко пояснили першого ж дня мого перебування на станції Гімель. В ранці першого денного циклу мені вдалося знайти туалет і після кількох ганебних невдалих підходів навіть збагнути, як помечитися в умовах невагомості. Потім я знайшов каюту, де роздавали харчові пайки. Я навіть вибрав собі гамак серед інших сорока, підвішених у просторому приміщенні, схожому на конференцзал. Запах там був дивний, але до нього я почав потроху звикати. Як мені здавалося, я цілком непогано облаштувався в новому житті. Я дрімав, пристибнувшись до гамака, і нарешті майже зміг уявити, що ширею в невагомості, а не нескінченно падаю вниз, коли мене тицнули під ребра чимось твердим і гострим. Я машинально відбив атаку ненароком, відправивши гамак у стрімке обертання навколо горизонтальної осі. Розплющивши очі, я поперемінно побачив підлогу, стіну, стелю, і тільки потім з'явилася жінка, яка тиснула мене в бік. Висока голона налаза і темношкіра. У безформному сірому комбинезоні. Уніформі постійних працівників станції. Вона присіла, широко розставивши ноги, упіймала гамак і зупинила моє обертання. «Ти Барнс, правда?» Я моргнув, фокусуючи на ній погляд. Можливо. «А кому я знадобився?» Вона посміхнулася. «Я Джемма. Підйом. Настав час приступати до роботи». Майже весь час мого перебування на станції Гімель Джемма мені подобалася. Вона була чудовим учителем. Добра, смішна і, до дива, дбайлива. Коли ми мали ранкові заняття, вона приносила гарячий чай. Коли я чогось не розумів, вона зупинялася, поверталася назад і терпляче пояснювала знову і знову, доки до мене не доходило. Якщо під час навчання їй в голову закрадалася думка про те, що я тупий, вона не вдавала цього ні словом, ні поглядом. Того першого дня ми почали з вивчення схем інженерних мереж Дракара. Мені розповіли, де і як зберігаються запаси антиматерії та реагентів, яким чином їх з'єднують разом для реакції, що станеться. На цьому Джема зробила особливий наголос. Внаслідок випадкової розгерметизації складу. «Аварію в блоці зберігання антиматерії можна навіть не розглядати». – сказала Джема, Ця проблема вирішиться сама собою. Ми сиділи один навпроти одного за складним столом у якійсь занедбаній коморі. Джема з посмішкою чекала на мою реакцію. Коли через п'ять секунд вона і так нічого не дочекалася, вигляд у неї став засмучений. – Хіба ти не хочеш запитати, яким чином? Я закотив очі. – Ми всі помремо? – Так, – підтвердила вона. – Але я збиралася сказати смішніше. Я зітхнув. – Навіщо мені це знати? – ми маємо цілу команду інженерів, і навіть якщо всі вони загинуть, навряд чи нам допоможуть убогі знання, які тобі вдасться впихнути мені в голову, за два тижні. Я люблю історію, і можу розповісти, хто такий Вернер фон Браун, але на цьому мої пізнання в двигунообюдуванні закінчуються. Вернер фон Браун, 1912-1977, німецький та американський конструктор ракетно-космічної техніки. У школі я важко здавав фізику високих енергій, і було це дуже давно. Я не збираюся робити з тебе інженера, заперечила Джема. На дракарі фахівців із ракетних двигунів буде надміру. Вони, звичайно, пояснять тобі, як діяти, якщо виникне така необхідність, але у разі екстреної ситуації час, напевно, стане підтискати, і ти зможеш реагувати значно швидше, якщо розберешся хоча б в основах. Але якщо щось піде не так, моя допомога обов'язково знадобиться, бо. її посмішку як рукою стерло». Тому що за годину після відключення реактора потік нейтронів у камері згоряння все що настільки високий, що гарантує смертельну дозу опромінення менш ніж як за 60 секунд навіть через захисний бронескафандр. Втім, якщо станеться аварія, повір мені, на тобі ніякого скафандра не буде. Тому що коштує він страшенно дорого. Зрозуміло, сказав я. Я й не пропускав, що вони самі полізуть усередину двигуна, хто ж так робить. Але мені здавалося, що для цього використовують дрони. Вона заперечливо похитала головою. Дронам спрямований потік високоенергійних частинок шкодить так само, як і тобі. Ти здивуєшся, але насправді людське тіло здатне витримувати бомбардування важкими частинами набагато довше за будь-який механізм. З чисто практичної точки зору, після 60 секунд перебування в камері, ти ходячий труп, але до твого тіла це дійде тільки через годину, і весь цей час ти зможеш виконувати корисну роботу. Дрон за таких умов вийде з ладу менш ніж за хвилину, а як тільки ми відлетимо від промислової бази Мідгарда, відновити зламаний дрон буде набагато складніше, ніж тебе. Твій офіційний статус – розхідник місії, Мікі. Моє завдання – наступні 12 днів донести до тебе, що це означає насправді. Здається, з тієї хвилини вона почала подобатися мені трохи менше. Говорили ми з Джемою не тільки про інженерні схеми і радіаційне отруєння. Коли ставало зрозуміло, що на сьогодні голова в мене переповнена технічними даними і більше в неї не влізаний крихти інформації, ми перемикалися на філософію, і такі розмови були мені більше до вподоби. Виявляється, люди довгий час здалеку намагалися наблизитись до того, що стало центральним питанням мого життя. У перший день, коли ми перестали обговорювати безліч способів, якими я міг би поринути в небуття, Джема розповіла мені про корабель Тесея. «Уяви», – сказала вона, – «що Тесей вирушив у кругосвітнє плавання». «Гаразд», – сказав я. «Припустимо, я це знаю, але для порядку спитаю, хто такий Тесей?» «Герой з землі з дуже давніх часів», – відповіла Джема, Міфи про нього вважалися давніми ще за три тисячі років до створення діаспори. «Ага, і він поплив навколо світу». «Так», – продовжила Джема. «Він вирушає навколо світу на дерев'яному кораблі». Поки триває плавання, частини корабля зношуються, і йому доводиться поступово їх змінювати. Через роки, коли він нарешті повертається додому, кожна дошка в початковому кораблі змінена на нову. Запитання. Чи той самий той корабель, на якому тисей відплив у подорож, чи вже інший? Дурне питання. Звичайно, той самий. Добре, кивнула вона. А що, коли його корабель розбився у шторм і довелося повністю будувати його знову, щоб продовжити подорож? Це той самий корабель? «Ні», – відповів я. «Це зовсім інше. Якщо довелося перебудувати корабель цілком, це корабель Тисея 2 Джема сперлася на стіл і не до мене. «Правда? Чому? Яка різниця? Замінять деталі по одному чи всі разом?» Я відкрив рота, щоб відповісти, але зрозумів, що крити мені нічим. «Це ключ до повного прийняття твоєї роботи, Мікі. Ти – корабель Тисея, як і усі ми. У людському тілі немає жодної живої клітини, що функціонує старше десяти років. І з тобою та ж історія. Наш організм постійно перебудовується, по одній дощі ці зараз. Якщо ти справді погодишся на цю роботу, то в якийсь момент тебе швидше за все повністю перебудують заново. Але зрештою, яка різниця? Результат однаковий. Просто коли розхідник вирушає у бак, регенерація тіла відбувається у прискореному режимі, а не розтягується у часі так, ніби він відновлювався природним чином. Поки збережені спогади, він все одно що й не помирав, лише пережив надзвичайно швидку перебудову. Не хочуть, щоб ви подумали, ніби все моє навчання зводилося до розгляду схем та розмов про те Були й цікаві практичні уроки. Наприклад, Джема виклала мені основи проводження з лінейним прискорювачем. Постріляти зі справжнього прискорювача на станції я, звичайно, не міг, але Джема надала дуже реалістичний симулятор, на якому я вбивав космічних зомбі. Так що, коли через багато років мені довелося застосувати зброю в дії, особливих відмінностей я не помітив. Ще вона навчила мене одягати та знімати вакуумний костюм. Показала, як правильно поєднувати між собою всі частини повного захисного бронескафандра. На шостий день вона взяла мене з собою у відкритий космос. І цілу годину ми повзали корпусом станції, тренуючись відкручувати і затягувати булти реверсивними гайковими ключами. Ніколи не забуду, як одного разу, поки ми з нею стояли вгору ногами на дні станції, я підняв очі і побачив, що повз нас, повільно обертаючись, пропливає нічний бік Мідгарда. «Я тебе розумію», – сказала Джема. Приголомшливе ви відовище, правда?» «Ось та яскрава пляма – це Кіруна, так?» – запитав я. «Так», – відповіла вона. «Ти звідти?» – я кивнув головою. Вона не могла побачити ківок крізь дзеркальне забрала шолома, але, здається, все одно зрозуміла. «А тепер ти відлітаєш назавжди?» Ми висіли в повній тиші і дивилися на обертання Мідгарда, поки Кіруна не зникла за обрієм. «Я захоплююся вами, хлопці» зізналася Джема трохи згодом. «Я маю на увазі колоністами. Я не розумію вас, але захоплююсь. Мені відома романтика далеких мандрівок. Я знаю, що людство має прагнути подолати нові межі, стати невразливим до будь-яких локальних катастроф. Зрештою, в цьому і полягає мета діаспори, але сама я ніколи не змогла б полетіти». Я знезав плечима. «Що вдіяти? Не всім дано бути вродженими дослідниками». Джема скептично перхнула. Я повернув голову, але мені було так само не видно її обличчя за склом шолома, як і її мого. «Знаєш, я до тебе тренувала розхідників», – казала вона. «Час від часу вони потрібні нам на станції. Зазвичай із такими кадрами важко мати справу. Ти, звичайно, теж не подарунок, але, як правило, коли я беру майбутнього розхідника з собою в відкритий космос, мені доводиться турбуватися, якби він не перерізав трос і не відправив мене у безодні. Не знаєш, чому це?» Я зітхнув. «Знаю». Більшість розхідників засуджені злочинці. Але записатися у розхідники на станцію Гімель – це одна історія, і все одно як дати згоду на те, що іноді тебе вбиватимуть без очевидних причин. А я зареєструвався в місію для заснування колонії. Ти ж сама сказала. Романтика і таке інше. Чи я не правий? Джема розриготалася. Ой, та годі. Я розмовляла з твоїм другом. Як його? Гомес? Пілот. Мені відомо, чому ти записався до експедиції. Ой, зніковів я. а а вона знову засміялася. Не хвилюйся, я не розповім про це нікому з начальства. Можливо, у тебе була не менш вагома причина відлетіти, ніж у того ж маршала чи будь-кого. Сподіваюся, що ти розумієш, це постійне вирішення тимчасової проблеми. А хіба не те саме говорять про самогубство? Вона поклала руку мені на плече. Ходімо, Мікі. Настав час повертатися на станцію. Нам ще треба поговорити про Джона Лока. Джон Лок 1632-1704. Англійський педагог і філософ, представник емпіризму та лібералізму. Вперше мене сканували для створення майбутніх клонів на 12-й день перебування на станції Гімель. Фізична частина процедури була дуже простою. У мене взяли зразок крові, відщипнули шматочок шкіри з живота, зробили пункцію для забору спинно-мозкової рідини, а потім засунули в сканер, який протягом трьох годин наносив на карту розташування та хімічний склад кожної клітини мого організму. Коли я вийшов, Джема чекала на мене зовні. Сподіваюся, у тебе сьогодні такий день, коли волосся слухняно й гарно лягає без жодних зусиль, зауважила вона. Як ти виглядаєш сьогодні, так тепер і виглядатимеш до кінця життя щоразу після візиту в бак. «То це одноразовий захід?» – здивувався я. «Боюся, що так», – сказала вона. «Сканер зжирає страшну кількість енергії, а його програма обробки ще тиждень сортуватиме отримані дані. До того ж, ти щойно отримав чималу дозу радіоактивного промінення, яка з інших обставин стала б критичною». «Он як?» – Джема відштовхнулася від поруча і попрямувала в глиб коридору. Я б за нею. «Стривай», – сказав я, коли ми дісталися до місця і зупинилися. «Що там про радіацію? Що означає «стало б критичною»?» Вона подивилася на мене і сумно посміхнулася. «Сам побачиш». Процедура копіювання особистості, яку я з того часу проходжу регулярно, виявилася одночасто і простішою, і незрозумілішою, ніж створіння фізичної копії. Я сів на стілець, лаборант вдягнув мені на голову шолом, Ззовні шолом був з гладкого металу, а зсередини утиканий тупими голками, що моментально втиснулися в лоб і волосисту частину голови. Це що пальці кальмара, пояснив лаборант. Трохи неприємно, але боляче не буде. Пізніше я дізнався, що кальмар це не тільки дивовижно розумне, безхребетне морське створіння з давньої землі, а й надпровідний квантовий інтерферометр. Сподіваюся, вам це скаже більше, ніж мені. Лаборант не обдурив, боляче не було. Було надзвичайно дивно. Це зараз планові збереження стали для мене рутиною та займають не більше години. Однак перше копіювання тривало майже 18 годин. А на мій внутрішній час – і того довше. Процес створення бекапу нагадує гарячкове сновидіння. В думках мелькають окремі шматочки минулого. Картинки та звуки, запахи і телесні відчуття, але йми гутять надто швидко, щоб якось контролювати їх чи навіть усвідомити, що саме ти бачиш. Після першого завантаження у пам'яті залишилося одне – обличчя матері, показане крупним планом. Мама розбилася під час розважального польоту на флітері, коли мені було вісім. Я майже не пам'ятав, як вона виглядала. Але на цьому миттєвому знімку вона була молодою, повною життя і неймовірно красивою. Тож, коли з мене зняли шолом, я плакав навзрит. Коли все закінчилося, Джема відвела мене до їдальні для персоналу станції. Посидила за столик і запропонувала замовити все, чого душа забажає. А коли я запитав, що відбувається, вона знову посміхнулася мені з сумною усмішкою і сказала «Ми святкуємо, Мікі". Сьогодні твій випускний. Правда? запитав я. А коли буде церемонія вручення диплома? Вона відвела погляд. Як тільки поїмо, не поспішай поспішати нам нікуди. Я досі пам'ятаю цю годину одну з найдивніших у моєму житті. Їжа була смачною, хоча її синтезували у баку та приготували в умовах невагомості. Розмова якось не клеїлася, але як пізніше з'ясувалося, зовсім не з тієї причини, про яку я подумав. Я знав, що Дракар майже готовий до завантаження. Чи вірити, чи ні, але я вирішив, що Джемі сумно розлучатися зі мною назавжди, і вона по мене сумуватиме. Обід закінчився, Джема за нього розплатилася, і я подумав повернутися до свого гамаку і поспати, не те, щоб під час завантаження даних я постійно не спав, але і відпочинком процедуру не назвеш. Я не втомився, просто вимотався, ніби з мене витягли всі нерви, і реальність якось віддалилася, і зв'язок з нею ще не відновився. Але коли я рушав коридором, Джемма спіймала мене за руку. Стривай, сказала вона. Ти забув, випускна церемонія. Ой, я думав, ти пожартувала, розгубився я. Вона подивилася на мене довгим поглядом, похитала головою, відштовхнулася від стіни і попливла коридором у бік нашої комори. Я знизав плечима і пішов за нею. Отже, сказав я, коли вона зачинила за собою двері, ти вручиш мені академічну шапочку та мантію, чи як це зазвичай відбувається? Я присунувся до неї ближче. Я думав, ми зараз займаємося сексом. «Так, я настільки тупий». На обличчі Джеми не позначилася жодної емоції. Воно нагадувало дерев'яну маску. З кишені комбінезону вона дістала якийсь предмет. Чорний, блискучий і розміром трохи більший за долоню. «Що це?» – запитав я. Вона спрямувала предмет на мене. У нього була рукоятка, як у пістолети, і кирпатий ніс із наконечником із білого кристала. Вперше за два тижні мені здалося, що я знову провалююся в нескінченну дірку. «Це вогнемет?» відповіла вона. Малої потужності, тому безпечно використовувати його всередині станції. Метал не проб'є, але знищить будь-яку органіку. Вона взяла вогнемет за дуло і простягла мені. Забагавшись, я взяв його в руку. Бачиш збоку на ручці червоний перемикач. Це запобіжник. Зруш його вперед. Я зрушив. Наконечник спалахнув тьмяним жовтим світлом. Чудово, сказала Джама. Тепер він заряджений. Обережніше зі спусковим гачком. Це виступ біля твого вказівного пальця. Я покрутив вогнемет в руці. «Нічого не розумію», – поскаржився я. Але вона знову сумно подивилася на мене, і тоді до мене дійшло. «Це і є церемонія вручення диплома, Мікі. Настав час довести, що ти розумієш, як це бути розхідником». Я глянув на неї. Вона відповіла таким самим прямим поглядом. «Це не жарт», – сказав я. «Постарайся все зробити швидко», – порадила вона. «Відверни голову в бік, як мога далі». Дуло віжми в м'яку ямку, не щепотилися прямо за вухом. Зброю направ трохи під кутом вгору. Наразі вогнемет налаштований на війловий промінь. Якщо все зробиш правильно, то одним пострілом винесеш весь довгастий мозок і частину мозочка. Обіцяю, ти нічого не відчуєш. Якщо промажеш, мені доведеться доробляти брудну роботу за тебе, а ми обоє сього не хочемо. Джемо. Це ще не урочиста церемонія перебила вона, вважай останній випускний іспит. Якщо ти його не здаси, вже вранці вирушиш у човнику назад на Мідгард, а мені доведеться починати все спочатку з примусово покликаним розхідником. І цього ми теж обоє не хочемо. Вибач, Мікі, але ти сам підписався. Безсмертя має власну ціну. Я почав міркувати. Я думав про те, як повернувся на Мідгард у свою убогу квартиру, і продовжу жити на жилюгідну допомогу, яку ледве вистачає, щоб не померти з голоду як розповім друзям, що вирішив не летіти на дракарі. Думав про тортури Даріуса Бланка. «Це все одно, що заснути, так?» – запитав я. «Я просто засну, а вранці прокинуся у себе в гамаку, як ні в чому не бувало». «Майже. Напевно, зранку ти відчуєш похмілля, але загалом так». Вона посміхнулася. Я зітхнув, відвів погляд і притис вогнемет до голови. «Так?» «Так, в самий раз». Я заплющив очі, глибоко вдихнув і видихнув. І натиснув кнопку. Нічого не трапилося. Я стояв тремтячи всім тілом і не міг зрушити з місця, поки Джема обережно не вийняла вогнемети мене з рук. Вітаю, тихо сказала вона. З сьогоднішнього дня ти офіційно Мікі один.